Покахонтас Някога в горите на Южна Америка живееше едно племе. Похатан беше вожд на племето, а Покахонтас – негова дъщеря. Ето е джунглата, където всички момичета беряха плодове и цветя, но Покахонтас не се забавляваше с това, което правеше. Тя изоставаше от другите и започна да си майстори бумеранг. Хайде, покахонтас, трябва да сме от дома преди зале слънце, а кошницата ти е празна. Защо? Искам да остана и да гледам звездите, да слушам штурчетата и совите. Не искам да бера плодове. Хвърли бумеранга си към един клон и всички плодове на него паднаха в кошницата. Момичетата ахнаха. Тя посочи към една пещера, високо в планината. Няма ли да е чудесно да пренощуваме там? Ще можем да се докоснем до самите звезди? <г fiery intake> <g typical emotions> Момичетата не трябва да правят такива неща. Тези глупави приключения са за момчетата. Никой момиче не може да се покатери толкова високо. Трябваше да се родиш момче. А ти определено се държиш като такова. Не ми трябва да бъда момче. Момичетата могат да правят това, което и момчетата дори и по-добре. Покахонта си изостави останалите и се затича към планината. Покахонтас, върни се! Покахонтас, върни се! Покахонтас, върни се! Но нищо не можеше да върне с обратно. Тя се покатери на планината чак до пещерата. На ръба на пещерата видя бебе Сова, което бе паднало от дървото си и бе оплашено. Покахонта с го вдигна. Е, приятелче, къде е мама? Хайде, покажи ми дървото си. Тя се покатери на дървото и остави малкото обратно в гнездото му. После седна на клона. Обърна се и погледна небето. Еха! Протегна ръката си и почти докосна звездите. Тя въздъхна. Хм. На следващата сутрин Покахонтас се събуди внезапно. Става и Покахонтас. Добре ли си? Татко, попитахте. Добре ли си? Да, да, добре съм. Знаеш ли колко се разтревожих? Някое животно можеше да те нападне, можеше да ти се случи нещо. Виж, запалих огън, Бях в безопасност, животните в гората ме познават и няма да ме наранят. Достатъчно, прибирай се. Изведнъж се чуха силни звуци. Похътан нареди на хората си да проверят. От върха на планината видяха в далечината, точно пред тяхната гора, голям керван от карети, коне и хора. Водачът им се наричаше губернатор. Тук ще изградим нашето селище. За вечерта ще направим палатко флагер. Утре започваме строителството. Да! Да! Да! Да! Да! Да! ни племета му бяха разтревожени от появата на новите хора. Какво ли искаха? Ще ги следим изкъсно. Занесете им дарове и разберете кои са. И когато настъпи подходящия момент, ще ги направим част от нашето племе аз ще управлявам над всички тях. И така племето събра кошници пълни с плодове и кокосови орехи, буркани с сладко от плодове и чували с семена и след това отиде в лагера на чужденците. Добре дошли в нашия свят. Моля, да приемете нашите дарове. Благодаря, вожде похата. Приемете нашата сърдечна благодарност. И така похата ни хората му Продължиха да доставят плодове на чужденците. Те ги приеха и в замяна им дадоха отдела, въжета и други неща. Станаха приятели, но двамата водачи имаха нещо друго на ум. Тези хора са в нашата гора, на наша земя. Трябва да ги направим част от племето ни. Ако не приемат моето водачество, трябва да им обявим война в деня след първата луна. Да, трябва. Да, трябва. Да, трябва. Но, татко... Това не е въпрос, който момичетата обсъждат. Вижте колко дървесина, плодове и зърно. Да не говорим за животинските кожи, които ще намерим в гората. Трябва да извлечем изгода от това. Трябва да им обявим война в деня след следващото пълнолуние. Да, Трябва. Да, трябва. Да, трябва. Да, трябва. Да, трябва. Да, трябва. Покахонтас не одобряваше хората да воюват помежду си, за да станат част от племето. Потънала в мисли, тя се разхождаше в гората, когато чуш шум при близкия водопад. Покахонтас се приближи, за да види отблизо. Лъвчето ще умре. Покахонта се затича, за да го спаси. Тя и Джон Смит бяха отнесени надолу по течението дълбоко в гората. Тя го издърпа от водата. Вече бе станало нощ. Добре ли си? Да. Главата ми тежи като камък. Ти рискуваш живота си, за да ме спасиш. Рискуваш живота си, за да спасиш това животинче. Лъвче? Животинчето беше безпомощно, лъвче, което ти почти уби. Случват се такива неща. Лъвчето трябваше да избяга, когато видя, че се секат дървото. Не можеш да обикаляш наоколо и да закрилиш всички животни в гората. Говори за животните, сякаш са от някой друг свят. Сякаш са някаква неудобна пречка. Такива са законите на джунглата. Оцеляват най-силните. Изведнъж видя нещо и каза на Покахонтус. Шш, не мърдай! Една кобра пълзеше по земята. Джон Смит грабна един камък и тък му се канеше да го хвърли по нея. Спри! Тя се втурна напред и коленичи пред земята. Няма да те нареним, маничката ми, обещавам. Ако не ти харесваме, ще те оставим на мира. Извинявай, че те притеснаме. Змията се отказа и изпълзя обратно. Рискуването на живота някакво хоби ли ти е? Оттъкчена съм, затова нека срещна смъртта. Ще бъде забавно. Виж лицето си? Оцеляването на по-силния. Маничката змията изправи на ногти и наричаш себе си силен. Всеки може да бъде силен, когато носи оръжие. Кое му е смелото на това? Не, аз... А... Аз се изплаших за теб. Ти... Ти говореше на змията. Как те разбра, какво и казваш? Целият свят, всяко създание, всеки лист, всяко цвете е ти, аз, небето и дъгата и звездите. Сме част от едно семейство и можем да се научим да говорим помежду си с езика на любовта. Езика на любовта? Езикът на любовта ни учи да не нараняваме никого, да желаем доброто на всеки и да зачитаме правото на живот на всяко създание. Това е езика на любовта, който всяко същество разбира. Една птичка долетя и кацна на рамото на Покахонтас. Хей, маничей! Защо не опиташ и ти? Аз ли? Уху. Повика я с цялата си любов. Добре. Той се усмихна фалшиво и злобно. А птичката се оплаши и се скри зад главата на Покахонтас и започна да наднича. Ела тук, малко птиче. Няма да те нараня. Не става! Поискай го. От дъното на душата си наистина става. Джон Смит се опита да събере цялата любов в сърцето си. Този път наистина го поиска. Протегна ръце с искрена усмивка. Птичката видя и отлетя при него. При нея се събраха много птички. Те накацаха по ръцете, ременете и главата на Джон Смит и Покахонтас. Това е вълшебство! Две двойки птички долетяха с по един венец от цветя. Едната постави венеца на главата на Покахонтас, а другата се опита да я сложи на тази на Джон Смит. Птичките започнаха да го разтягат с човките си. Венецът се разплете и падна. Едната птичка от тях се ядоса и започна да дърпа косата на Джон Смит. Той изглеждаше много смешен с тази разчорлена коса. Огледа се във водата и избухна в смях. Покахонта също се разсмя. И птичките се засмяха и отлетяха. Джон Смит чу смеха на Покахонтас. Хареса му! Мълчание. Джон Смит погледна Покахонтас. Много си красива. Благодаря ти. За какво? Спаси живота ми. Много ти благодаря. А, Леле. Какво има? Хората ти трябва да си тръгнат от тук. Не, вие трябва да се спасявате. Да се спасяваме? Да, днес е денят след пълнолунието. Лагерът не иска да нападне племето ви. Защо? За да поеме контрола над цялата гора. А баща ми иска да присъедини вашия лагер към племето. Трябва да ги спрем. Но как? Еласмен! Похата ни гувернатора се готвяха за война. Битката тък му започваше. Победата ще бъде наша! Победата ще бъде наша! Победата ще бъде наша! Победата ще бъде наша! Ще победим! Ще победим! Ще победим! Ще победим! Ще победим. А, а, дъщерята на Пухатан! Ти какво правиш тук? Опитвам се да спра тази война. Тя ще донесе само разруха и на двата народа. На твоя народ. Ние ще завладеем гората ви. Гората принадлежи не само на нас хората, а най-вече на дърветата и горските създания. Те ни дават храна и подслон. Те ни осигуряват живот, без да искат нещо в замяна. И живеят заедно с нас. Защо и ние не живеем заедно? Достатъчно! Това е някакъв номер на похатан, за да се спаси от нас. Едно малко лъвче, което по Покахонтас бе спасила, дойде и започна да й се радва. Тогава едно малко дете от лагера на губернатора, впечатлено от лъвчето, се доближи. Те двамата станаха приятели. Коса е чу рев на един лъв, който величествено излезе от гората. Какво? Спасете детето! Спасете детето! Спасете детето! Спасете детето! Хората на губернатора насочиха оръжията си към лъва, но видяха, че лъвчето се доближи към него, за да защити Покахонта си детето. Малкото дете от лагера бе впечатлено от лъва и започна да го гали по носа и да се смее. Лъвът се усмихна. Хората на губернатора извадиха оръжията си. И в този момент Джон Смит дойде с племето на похатан. Спрете! Моли ви, спрете! Вижте, що човек и звяр могат да бъдат приятели, защо хората да не са приятели помежду си? Вместо да се нападаме и да се убиваме, защо просто не живеем заедно мирно и щастливо? <съква> <съква> <съква> Най-накрая хората разбраха, че човека и природата трябва да живеят заедно в хармония, да водят мирен, и щастлив живот!